Gyúlnak a gyertyák. Gyertyák gyúlnak hideg téli este. Itt van advent, Karácsony előünnepe, Gyertyalángok piciny fénye, Világítsatok a sötét éjbe. Oh, ha beszélni tudnátok, Mit mesélnétek? Mit mondanátok? Évszázadok alatt mit láttatok? A nagy világban hol, Merre jártatok? És szól az első gyertya. Én vagyok az első, a hit, a kezdet. Utánam a remény, az öröm és a szeretet. Én vagyok, kit először gyújtanak meg. Fényem apró, gyenge fény. Kiolt minden szellő, minden szél. S ha téged ember kudarc ér, körülötted vihar kél, eloltod a hit gyertyáját, kioltod lelkedben a hit lángját, de a gyertyalánk nem alszik el végleg, mert adventkor mindig újra éled. És szól a második gyertya. Én vagyok a második, az örök remény. Előttem a híd gyertyája, utánam az öröm és szeretet lángja. Én vagyok, kit széles vihar ki nem oldhat, kit rossz kudarc meg nem folythat. Ki mindig jót vár, lobog, lángol, Ki mellette áll, ember, légy bárhol. Kinek fénye, ha egy-egy pillanatra kialszik lelkedben, Újra és újra gyújtod, mert vártsz utána, Hogy mindig égjen a remény gyertyája. És szól a harmadik gyertya. Én vagyok a harmadik, az öröm gyertyája. Előttem a hit és a remény lángja, utánam a szeretett gyertyája, Más vagyok, mint a többi három. Én vagyok, ki a karácsonyt rózsaszínben várom. Ki megbújik minden jóban, ki ott van, minden nevetésben, mosolyban. Ki minden gyermekszületésnél felragyog, ki minden családi tűzhelyben ott lobog. Ki mindig nyomodban jár, ha akarod, kinek lángját. Csak te magad táplálhatod. És szól a negyedik gyertya. Én vagyok a negyedik, a szeretet vagyok. Előttem a hit, a remény, öröm ragyog. Utánam a karácsony van, utolsó vagyok. Vadvihar hiába tépázza lángomat. Engem semmi rossz ki nem oldhat. Mert egykor engem azt teremtett, aki megváltotta a világot. S ember, téged, megbújok minden boldog könyben Megbújok csókban, szerető ölelésben, Benne vagyok a némaságban, benne a csöndben, Ott fészkelek szívedben, ott élek a lelkedben. Gyertyák gyúlnak hideg téli este, Itt van advent, karácsony előnepe. Gyertyalángok piciny fénye, világítsatok a sötét éjbe. Ó, ha beszélni tudnátok, mit mesélnétek, mit mondanátok, évszázadok alatt mit láttatok, a nagyvilágban hol, merre jártatok.